Чи то на мені позначився фізичний шок, отриманий у час першого мого візиту до професора Челенджера, чи то відіграв свою роль моральний струс – результат другого візиту. Але опинившись знов на вулиці, я відчув, що як репортер я цілком деморалізований. Голова у мене просто репала від болю, і все ж у мозку, не стихаючи ані на мить, гупала думка що цей чоловік каже правду, значення якої важко переоцінити, і що коли мені дозволять використати його повітку для статті, наша газета отримає сенсаційний матеріал. Побачивши на розі Кеп, я вскочив у нього і поїхав до редакції. Мак Ардл, як завжди, був на своєму посту. Ну, нетерпляче вигукнув він – Кажіть, скільки рядків вам треба? У вас такий вигляд, молодий чоловіче, наче ви з'явились сюди безпосередньо з поля битви. Невже без бійки не обійшлося? А вже ж, спочатку ми трошки посварилися. Оце людина! Ну, а потім? Потім він опам'ятався, і бесіда минула мирно, але мені нічого не вдалося у нього виводити, навіть для маленької замітки. Це ще як сказати? А підбити око? Хіба не матеріал для публікації? Досить йому нас тероризувати, пане Мелоун. Поставимо його на місце. Завтра ж поміщу статтю, в якій насиплю йому перцю під хвіст. Дайте мені лише інформацію, і я раз і назавжди затаврою цього індивіда. Професор Мюнгаузен. «Що скажете про такий заголовок?» «Воскреслий Каліостро!» «Згадаємо всіх містифікаторів і шарлатанів, яких знала історія!» «Він у мене отримає на горіхи! За всі свої шахрайства!» «Я б не радив вам цього, сер!» «Чому?» «Тому що Челленджер зовсім не шахрай!» «Як?» – заривів МакАрдел. «Ви що?» Повірила його вигадкам про мамонтів, мастодонтів і морського змія? Та ні, про це у нас і мови не було. Але мені тепер зовсім ясно, що Челленджер може внести щось нове в науку. Тоді про що метикуєте? Сідайте і пишіть статтю! Я б і радий написати, та він зобов'язав мене зберігати все в таємниці, і лише за цієї умови... «Погодився спілкуватися зі мною», – я виклав кількома словами розповідь професора. «Бачите, як просуваються справи?» Мармиза Мак Ардла скисла в глибокій недовірі. «Тоді займімося тими зборами, пане Мелоун», – сказав він нарешті. «Вже в них і поготів немає нічого секретного. Інші газети навряд чи ним зацікавляться» тому що про лекції Волдрона писали вже сотні разів. А про те, що там наміряється виступити челенджер, ніхто і не підозрює. Якщо нам пощастить, то таки отримаємо сенсаційний матеріал. У будь-якому разі їдьте туди і надайте мені докладний звіт. До 12 години притримую для вас вільний стовпчик. На мене чекав копіткий день. Тому вирішив пообідати в клубі раніше, запросив за столик Генрі Тарпа і коротко вибувкав йому про свої пригоди. Із його худого, смаглявого обличчя не зникала скептична усмішка. А коли я зізнався, що професор переконав мене у своїй правоці, Тарп не витримав і гомерично зареготав. «Люби, мій друже, таких див у житті не буває!» Хто таке бачив, аби люди випадково натикались на найбільші відкриття, а потім втрачали всі речові докази? Вигадки краще вдаються романістам. Щодо спритних витівок, ваш професор заткне за пояс усіх мав по зоопарку. Адже це ж неймовірний ідіотизм. А художник-американець – вигаданий персонаж. Я ж особисто бачив його альбом. Та це альбом Челленджера. Отже, ви підозрюєте, що це він намалював? Ну, звісно, а хто ж ще? А світлини? Та на них нічого не второпати, ви ж самі кажете, що розгледіли лише якусь птаху. Птеродактеля. А як же, якщо вірити його словам, вас загіпнотизували та переконали? Ну, а кістки? Першу він витягнув із рагу, а другу змайстрував власними руками. Потрібні лише певна кмітливість і знання справи, а тоді все що завгодно сфальсифікуєш. І кістку, і фото. Мені стало якось незатишно. Може, я й справді занадто захопився. Раптом мені спала на гадку щаслива думка. А ви підете на цю лекцію? Поцікавився я. Генрі Тарп мить задумався. «Ваш геніальний челенджер не надто популярний», – сказав він. «І з ним багато хто хотів би звести рахунки. Мабуть, у всьому Лондоні не знайдете іншої людини, котра б викликала б до себе таке неприязне почуття. Якщо на лекцію примчать студенти-медики, скандалу не уминути. Ні, щось мені не хочеться йти у цю божевільню». Принаймні, віддайте йому належне, вислухайте його. А вже ж, мабуть, справедливість цього вимагає. Гаразд, буду вашим компаньйоном на сьогоднішній вечір. Коли ми під'їхали до зоологічного інституту, я бачив, що, понад мої очікування, народу на лекцію гуртується багато. Електричні карети одна за одною підвозили до під'їзду сивочолих професорів а скромніша публіка потоком вливалася в пройму дверей. Отже, в залі будуть присутні не лише вчені, а й представники широких мас. І справді, варто було нам зайняти місця, як ми одразу переконалися, що гальорка та задні ряди поводилися більш ніж невимушено. Обернувшись, я побачив студентську братію – Ймовірно, усі великі лікарні відрядили сюди своїх практикантів. Публіка була налаштована доброзичливо, але за цією прихильністю ховалися пустощі. Раз-пораз раз лунали уривки популярних пісеньок, які виспівували хором із великим натхненням. Доволі дивна прелюдія до наукової лекції. Схильність аудиторії до безцеремонних жартів ясно давалася в знаки, це обіцяло надалі. Море розваг для всіх, крім тих, кого ці сумнівні жарти мали безпосередньо стосуватися. Наприклад, як тільки на сцені з'явився доктор Мелдрам, у своєму знаменитому циліндрі з вигнутими крисами з усіх боків залунали дружні вигуки. Оце так відро! Де ви його знайшли? Старий зараз же стягнув циліндра з голови і крадькома засунув його під крісло. Коли професор Ведлі, котрий страждає від подагри, пошкандибав до свого місця, жартівники на його превелике збентеження хором спитали, чи не болить у професора пальчик на нозі. Але найгарячіший прийом був наданий моєму новому знайомому, професору Челленджеру. Щоб дістатися до свого місця, його в першому ряду йому довелося чимчикувати через усю сцену. Як тільки його чорна борода з'явилася в дверях, аудиторія вибухнула такими бурхливими вітальними вигуками, що я подумав, побоювання Тарпа Генрі підтвердилися. Публіку. Привабила сюди не стільки сама лекція, скільки можливість повитріщатися на знаменитого професора, чутки про виступ котрого, мабуть, встигли поширитися повсюдно. При його появі в передніх рядах, де сиділа вишукана одягнена публіка, пролунали смішки. Цього разу партер ставився до бащин студентів співчутливо. Публіка вітала челенджера оглушливим ревінням, наче хижаки в клітках зоопарку, зачувши вдалині кроки служителя в час годівлі. У цьому ревінні ясно звучали нотки неповаги, але загалом галасливий прийом, наданий професору, означав швидше цікавість, аніж неприязнь чи презирство. Челенджер Усміхнувся втомлено та поблажливо, як усміхається щиросердний чоловік, коли на нього накидається, зграє дзявкотливих цуценят. Потім повільно пустився в крісло, розправив плечі, любовно погладив бороду і, примружившись, пихато поглянув у переповнену залу. Ревіння ще не встигло вщухнути, як на сцені з'явилися голова, професор Рональд Маррі і лектор, пан Волдрон. Збори почалися. Сподіваюся, професор Маррі дарує мені, якщо дорікну йому в тому, що він страждає недоліком, притаманним більшості англійців, а саме невиразністю мовлення. Мені здається, що це одна із загадок нашого століття. Чому люди, котрі мають що казати, не бажають навчитися чітко висловлюватися? Це так само безглуздо, як переливати коштовну вологу крізь трубку із прикрученим краном, відкрутити який можна без жодних зусиль. Професор Маррі почав із кількох глибокодумних зауважень – звертаючись до своєї білої краватки та каравки із водою. Потім жартівливо підморгнув срібному канделябру, що стояв по праву його руку, і опустився в крісло, поступившись місцем відомому популярному лектору, пану Волдрону, котрого публіка зустріла оплесками. Пика у пана Волдрона була похмура. Голос різкий. Манери зарозумілі, але він мав дар засвоювати чужі думки та подавати їх непосвяченим у доступній і навіть захоплюючій манері, розцвічуючи свої доповіді безлічю жартів на здавалося б найневідповідніші теми. Тому в його викладі навіть процесія рівнодення або еволюція хребетних набували гумористичного відтінку. У простій, а часом і мальовничій манері, якій не заважала науковість термінології, Лектор розгорнув перед нами картину виникнення світу, охоплено буцімто з висоти пташиного польоту. Він описував земну кулю, величезну газову масу, що світиться й палає в небесній сфері. Розповів, як ця маса стала охолоджуватися та застигати, як утворилися складки земної кори, як пара перетворилася на воду. Усе це було поступовою підготовкою сцени до цієї незбагненної драми життя, яка мала розігратися на нашій планеті. Перейшовши до виникнення усього живого на Землі, пан Уолдрон обмежився кількома туманними, ні до чого не зобов'язуючими фразами. Можна майже з упевненістю сказати, що зародки життя не витримали первісної високої температури земної кулі. Отже, вони виникли дещо пізніше. Звідки? Зостигаючих неорганічних елементів. Цілком ймовірно. А може їх заніс ззовні якийсь метеор? Навряд чи. Коротко кажучи, навіть наймудріші із мудрагелів – не можуть сказати нічого певного з цього питання. Поки що нам не вдається створити в лабораторних умовах органічну речовину з неорганічної. Наша хімія не здатна перекинути місток через ту прірву, яка відділяє живу матерію від мертвої. Але природа, що оперує величезними силами впродовж багатьох століть, сама найбільший хімік і їй може вдатися те, що не для нас. Вслід за цим, лектор перейшов до великої шкали тваринного життя, та сходинка за сходинкою, від молюсків і безхребетних морських тварин, до плазонів і риб, нарешті дістався до живородних дитинчат кенгуру, прямого пращура усіх савців, отже й тих, хто опинився у цій залі. «Можливо!» – почувся голос якогось скептика із задніх рядів. Якщо юний джентльмен у червоній краватці, котрий вигукнув можливо, і має підставу вважати, що він вилупився з яйця, нехай затримається після зборів. Лектор буде дуже радий познайомитися із таким визначним представником. Далі сміх. Уявіть, що процеси, які століттями відбувалися в природі, завершилися створенням юного джентльмена в червоній краватці. Але хіба ці процеси справді завершилися? Чи слід вважати цього джентльмена кінцевим продуктом еволюції? Так би мовити, вінцем творіння. Лектор не хоче ображати джентльмена в червоній краватці в його найкращих почуттях. Але йому здається, що які б чесноти цей джентльмен не мав, все ж грандіозні процеси, що відбуваються у Всесвіті, не виправдали б себе, якщо б їхнім кінцевим результатом було створення ось такого екземпляру. Сили, що зумовлюють еволюцію, не вичерпалися. Вони продовжують діяти і готують нам іще більші сюрпризи. Впоравшись під загальний сміх зі своїм опонентом, пан Волдрон. Повернувся до образків минулого і пояснив, як висихали моря, оголюючи піщані мілини, як на цих мілинах з'являлися живі істоти, драглисті й мляві, розповів про лагуни, що кишать усілякою морською поганню, яку ввабило сюди тінисте дно, але особливо надмір їжі, що сприяло її стрімкому розвитку. Ось, леді та джентльмени, звідки походять ті ящери, які досі вселяють у нас жах, коли ми знаходимо їхні скелети у вельських або золенгофенських сланцях. На щастя, всі вони зникли з нашої планети задовго до появи на ній першої людини. Це іще питання, прогудів хтось на сцені. Пан Волдрон був чоловік витривалий. До того ж гострий на язик, що особливо відчув на собі джентльмен у червоній краватці, і перебивати його було небезпечно. Але остання репліка, вочевидь, здалась йому настільки безглуздою, що він навіть дещо розгубився. Такий же розгублений вигляд буває у Шекспірознавця, котрого образив лютий беконіанець. Або у астронома, котрий зіткнувся із фанатиком, переконаним, що Земля пласка, пан Волдрон замовк на секунду, а потім, підвищивши голос, диктатично повторив свої останні слова. На щастя, всі вони зникли з нашої планети задовго до появи на ній першої людини. Це ще питання, повторив той самий голос. Волдрон Кинув здивований погляд на професорів, котрі розсілися за столом, і нарешті зупинився на челенджері, котрий усміхався із заплющеними очима. Не мов у вісні, відкинувшись на спинку стільця. «А, розумію!» – Волдрон стянув плечима. «Це ж мій приятель – професор Челенджер!» І під регіт зали він повернувся до перерваної лекції – Ніби подальші пояснення були цілком зайві. Але на цьому справа не вичерпалася. Який би шлях не обирав доповідач, блукаючи в нетрях минулого, усі вони неодмінно приводили його до згадки про зниклих до історичних тварин, що негайно викликало із грудей професора теж гучне ревіння. У залі вже заздалегідь передбачали кожну його репліку – та зустрічали її захопленим гомоном. Студенти, котрі тіснилися зімкнутими рядами, не залишалися в боргу, і як тільки чорна борода Челленджера рухалася, сотні голосів, аби дати йому відкрити рот, дружно волали. «Це ще питання!» А з передніх рядів почулися обурені крики. «Тихіше! Ганьба!» Волдрон, лектор досвідчений, Загартований у боях, розгубився остаточно. Він замовк. Потім взявся щось бурмотіти, запинаючись на кожному слові і повторюючи вже сказане загруз у довгій фразі, а наприкінці накинувся на винуватця усього безладу. «Це переходить будь-які межі!» вибухнув він, люто блискаючи очима. «Професора Челленджер!» «Прошу вас припинити ці обурливі та непристойні вигуки!» Зала притихла. Студенти завмерли від захоплення. Високі олімпійці затіяли чвари на їхніх очах. Челенджер неквапливо вивільнив своє важке тіло і забіймів крісла. «А я своєю чергою прошу вас, пане Волдрон, припиніть стверджувати те, «Що суперечить науковим даним?» – сказав він. Ці слова викликали справжню бурю. У загальному галасі та реготі чулися лише окремі обурені вигуки. «Ганьба! Хай говорить! Вигнати в три шиї! Геть зі сцени! Це не чесно! Дайте йому слово!» Голова схопився з місця, і мляво махаючи руками, схвильовано щось бурмотів. Із туману цієї неясності вигулькували лише окремі уривки фраз «Професора Челленджер, будьте ласкаві, ваші міркування, після». Порушник спокою вклонився, всміхнувся, погладив бороду і знову повернувся у крісло. Розпалений цим диспутом і налаштований дуже войовничо Волдрон продовжував лекцію. Висловлюючи час від часу якийсь постулат, він кидав злісні погляди на свого супротивника, котрий, здавалося, дрімав, розвалившись у кріслі, все з тією ж блаженною широкою посмішкою на вустах. Нарешті лекція скінчилася, підозрюю, що дещо передчасно, бо фінальна її частина була зім'ята і якось не в'язалася з попередньою. Груба завада порушила хід думок лектора. Аудиторія залишилася невдоволеною і чекала подальшого розгортання подій. Волдрон сів на місце. Голова щось врінкнув, і вслід за цим професор Челенджер підійшов до краю сцени. Пам'ятаючи про інтереси своєї газети, я записав його промову майже дослівно. «Леді та джентльмени!» Почав учений, підстриманий гул у задніх рядах. «Прошу вибачення, леді, джентльмени і діти! Сам того не бажаючи, я випустив із уваги значну частину слухачів!» Гамір у залі. Перечікуючи його, професор милостиво киває своєю величезною головою та високо підіймає руку, немов благословляючи юрбу. Мені запропонували висловити подяку панові Волдруну за його вельми мальовничу та цікаву лекцію, яку ми з вами тільки-но прослухали. І з деякими тезами цієї лекції я не згоден, про що вважаю за свій обов'язок заявити без усіляких зволікань. Проте факт залишається фактом. Пан Волдрон впорався зі своїм завданням, яке полягало в тому, щоб викласти в загальнодоступній цікавій формі історію нашої планети. Точніше, те, що він розуміє під історією нашої планети. Популярні лекції дуже легко сприймаються, але... Тут Челенджер блаженно всміхнувся та кинув погляд на лектора. Пан Волдрон, звісно, дарує мені, якщо скажу, що такі лекції через особливості викладу завжди бувають поверхневі та неякісні із точки зору науки, бо лектор так чи інакше змушений пристосовуватися до неосвідченої аудиторії. Іронічні вигуки з місць. Лектори-популяризатори, за своєю суттю, паразити – Протестний жест із боку обуреного Волдрона. Вони використовують з метою наживи або самореклами роботу своїх невідомих, пригнічених злиднями побратимів. Навіть незначний успіх, досягнутий в лабораторії, одна із тих цеглинок, що йдуть на спорудження храму науки, переважує усе отримане з других рук, переважує будь-яку популяризацію яка може розважити на годинку, але не дасть жодних відчудних результатів. Нагадую, що загальновідому істину аж ніяк не з бажання применшити заслуги пана Волдрона а для того, щоб ви не втрачали відчуття пропорції, приймаючи прислужника за вищого жерця науки. Тут пан Волдрон щось прошепотів в голові котрий підвівся з місця та виголосив кілька суворих слів каравці із водою, що стояла перед ним. «Але годі про це!» – гучні схвальні вигуки. «Дозвольте мені перейти до питання, яке має ширший інтерес. В якому місці я, самостійний дослідник, був змушений поставити під сумнів компетентність нашого лектора?» «У тому...» де йшлося про зникнення з поверхні землі деяких видів тваринного життя. Я не дилетант і виступаю тут не як популяризатор, а як учений, наукова сумлінність котрого змушує його строго триматися фактів. І тому наполягає на тому, що пан Волдрон дуже помиляється, коли стверджує, Ніби так звані ідоісторичні тварини зникли з лиця землі. Йому не доводилося їх бачити, але це ще нічого не означає. Вони справді є, як він казав, нашими пращурами. Але не лише пращурами, додам я, але й сучасниками, яких можна спостерігати в усій їхній своєрідності». Відразливі і страшні своєрідності Для того, щоб продертися в ті місця, де вони живуть Потрібні лише витривалість і сміливість Тварини, котрих ми відносили до юрського періоду Чудовиська, яким нічого не варто роздерти на частини Та поглинути найбільших і найлютіших з наших савців Існують досі Вигуки Нісенітниця, доведіть Звідки ви це взяли? Це ще питання. Ви мене питаєте, звідки я це узяв. Знаю це, бо побував у тих місцях, де вони живуть. Знаю, бо бачив таких тварин. Оплески, оглушливий галас і чийсь голос. Брехун. Я брехун? Одностайне. Так, так. «Здається, мене назвали брехуном. Нехай ця особа підійметься з місця, щоб я міг її побачити!» Голос. «Ось він, сер. І над головами студентів злітає маленький чоловічок в окулярах, абсолютно нешкідливий на вигляд, котрий люто відбивається. «Це ви наважились назвати мене брехуном?» Ні, сер. виріши той, і, немов паєць, пірнає вниз. Якщо хтось із присутніх сумнівається в моїй правдивості, я охоче побалакаю з ним після засідання. Брехун! Хто це сказав? Знову невинна жертва злітає високо в повітря, відчайдушно відбиваючись від своїх мучителів. «Ось я зараз зійду зі сцени, і тоді...» Дружні вигуки. «Просимо, дуже просимо!» Засідання на кілька хвилин переривають. Голова схоплюється з місця і махає руками, наче диригент. Професор остаточно розлючений. Він стоїть, випнувши бороду вперед. Багряний і з роздутими ніздрями. Осі великі новатори знали, що таке недовіра натовпу. Недовіра – це тавро дурнів. Коли до ваших ніг кладуть великі відкриття, вам бракує чуття, бракує уяви, щоб їх осягнути. Ви здатні лише поливати брудом людей, котрі ризикували життям, завойовуючи нові простори науки. Ви проклинали пророків. «Галілей! Дарвін! І я!» Тривалі вигуки і повний безлад в залі. Все це я витягнув зі своїх квапливих записів, які хоч і були зроблені на місці події, але не можуть дати належної ілюстрації хаосу, що запанував на той час в аудиторії. Здійнявся такий гамір, що декотрі жіночки вже рятувалися втечею, Загальному настрою піддались не лише студенти, а й солідніша публіка. Я особисто бачив, як сивобороді старигані схоплювалися з місць і трясли п'єстуками в гніві на професора, котрий закусив водила. Велелюдні збори вирували такі піли, наче смола в казані. Професор вийшов уперед і дійняв руки догори. У цьому чоловікові відчувалась така сила та відвага, що крикуни поступово замовкли, приборкані його владним жестом і владним поглядом. І зала принишкла, приготувавшись слухати. Не стану вас затримувати, продовжував челенджер. Чи варто даремно гаяти час? Істина залишається істиною. Її не похитнути жодними вибриками дурних молодиків, і, жале мушу додати, не менш дурних джентльменів похилого віку. Я стверджую, що відкрив нове поле для наукових досліджень. Ви це заперечуєте. Загальний лемент. Тоді проведімо експеримент. Чи згодні ви обрати споміж нас одного або кількох представників, котрі перевірять справедливість моїх слів. Професор порівняльної анатомії, пан Самерлі, високий, жовчний дідуган, у суховатому вигляді котрого було щось, що надавало йому схожості із духівником, піднявся з місця. Він забажав дізнатися, чи не є заяви професора Челленджера, Результатом його поїздки в верхів'ї річки Амазонки, що сталося два роки тому, професор Челенджер кивнув. Після цього пан Самерлі поцікавився, яким чином професору Челенджеру вдалося зробити нове відкриття в місцях, вже обстежених Волесом, Бейтсом та іншими вченими, котрі цілком заслуговують на довіру. Професор Челленджер відказав на це, що пан Саммерлі либунь сплутав Амазонку із Темзою. Амазонка набагато більше за Темзу. І якщо пан Саммерлі бажає знати, річка Амазонка та річка Оріноко, що сполучається із нею припливом, покривають загалом площу 50 тисяч квадратних миль. Тому немає нічого дивного, якщо на такому величезному просторі один дослідник виявить те, чого могли не помітити його попередники. Пан Самерлі заперечив із квасною міною, що він щось чув про різницю між темзою амазонкою, яка полягає в тому, що будь-яке твердження щодо першої легко можна перевірити, чого не можна сказати про другу. Він був би надзвичайно зобов'язаний професору Челенджеру, якби той вказав, під якими градусами широти та довготи лежить та місцевість, де живуть доісторичні тварини. Професор Челенджер відповів, що досі він утримувався від оприлюднення цієї інформації, маючи на це вагомі підстави, але зараз. Звісно, із певними застереженнями він готовий надати її комісії, обраній аудиторією. Можливо, пан Саммерлі погодиться увійти в цю комісію і особисто перевірити правильні ствердження професора Челленджера. Пан Саммерлі. пак погоджуюсь!» Бурхливі оплески. Професор Челленджер. «Тоді я зобов'язуюся надати...» Усю необхідну інформацію, яка допоможе вам дістатися до місця Але оскільки пан Саммерлі має намір перевіряти мене То вважаю справедливим, аби його також хтось перевіряв Ні, де правди, діти Подорож буде пов'язана з багатьма труднощами та небезпеками Пану Саммерлі потрібен молодший супутник «Можливо, бажаючи, знайдуться у цій залі?» Ось так, нежданно-негадано, настає перелом у житті людини. Чи міг я подумати, входячи в цю залу, що опинився на порозі найнеймовірніших пригод, таких, яких мені навіть не снилися? Але, Гледіс, хіба не про це вона торочила?» Гледіс благословила б мене на такий подвиг. Я схопився з місця. Слова самі собою зірвалися у мене з язика. Мій сусід Генрі Тарп тягнув мене за маринарку та шипів. «Сядьте, Малоун! Не клейте себе дурня при такій купі люду!» Тієї ж миті я побачив, як в одному з перших рядів піднявся високий родуватий чолов'яга. Він сердито блиснув на мене очима. Але я не здавався. «Пане Голово, я хочу їхати!» – повторив я. «Ім'я, ім'я!» – вимагала публіка. «Мене звати Едвард Дан Мелоун. Я репортер Daily Гезет. Даю слово честі. Буду цілком неупередженим свідком». «А ваше ім'я, сер?» – звернувся голова до мого суперника. «Лорд Джон Рокстон». «Я бував на Амазонці, добре знаю ці місця і тому маю всі підстави пропонувати свою кандидатуру». «Лорд Джон Рокстон набув світової слави як мандрівник та мисливець», – сказав голова. «Але участь у цій експедиції представника преси була б не менш бажаною». «У такому разі», – заявив професор Челенджер. Пропоную, щоб ці збори уповноважили обох цих джентльменів супроводжувати професора Самерлі в його мандрівці, метою якої буде розслідування правильності моїх слів. Під вигуки оплески всієї зали наша доля була вирішена, і я, приголомшений величезними перспективами, які раптом відкрилися в моєму житті, Змішався з людським потоком, що хлинув до дверей. Вийшовши на вулицю, я смутно, ніби крізь сон, побачив юрбу, що з реготом гналася по тротуару, і в самому її центрі чуюсь руку, озброєну важкою парасолькою, що мастила по головах студентів. Потім електрична карита професора Челенджера рушила з місця під веселі вигуки бишкетників і з того непотерпілих. І я подався далі по Ріджен-стріт, поглинений думками про Гледіс і про те, що мене чекало попереду. Раптом хтось торкнувся мого ліктя. Я озирнувся і побачив, що на мене глозливо і владно дивляться очі того довготелесого чоловіка, котрий зголосився разом зі мною податися в цю надзвичайну експедицію. «Пан Мелоун!» «Якщо не помиляюся», – сказав він, – «відтепер ми з вами будемо товаришами. Чи не так? Я живу за два кроки звідси, Волбені. Можливо, ви знайдете для мене півгодини? Дуже хочу про дещо із вами погомоніти». Розділ шостий. Я був бичем божим. Лорд Джон Рокстон звернув на Віго-стріт, і минувши один за одним кілька похмурих проходів, ми заглибилися в Олбані, цей знаменитий аристократичний мурашник. У кінці довгого темного коридора мій новий знайомець штовхнув двері і обернув вимикач. Жарівки зі строкатими абажурами залили величезну кімнату робіновим світлом. Озирнувшись із порогу, я відразу відчув тут атмосферу вибагливого комфорту, витонченості і водночас мужності. Кімната свідчила про те, що в ній відбувається безперервна боротьба між вишуканістю смаку її заможного господаря і його поробоцьким нехлюйством. Підлога була встелена пухнастими шкурами та химерними килимами усіх барв веселки – вивезеними, ймовірно, із якогось східного базару. На стінах висіли картини та гравюри, цінність яких була зрозуміла навіть мені, незважаючи на моє невігластво. Світлини боксерів, балерин ікони для перегонів мирно уживалися із полотнами чуттєвого Фрагонара, батальними сценами Жерардо та мрійником Тернером. Але серед цієї розкоші були й інші речі, що яскраво нагадували мені про те, що лорд Джон Рокстон – один із найвідоміших мисливців і спортсменів нашого часу. Два схрещених висла над каміном, темно-сині й червоне, свідчили про колишнє захоплення греблою в Оксфорді, а рапіри та боксерські рукавички, що висіли тут, запевняли, що їхній господар – пожина в лаври і в цих царинах. Усю кімнату, як архітектурний фриз, оперізували голови великих звірів, звезені сюди з усіх куточків землі. А перлиною цієї чудової колекції була голова рідкісного білого носорога із гордовито закопиленими губами. Посеред кімнати на пухнастому червоному килимі стояв чорний із золотими інкрустаціями стіл епохи Людовіка XV, чудова антикварна річ по-блюзнірськи поцяткована кружальцями від склянок і опіками від недопалків сигар. На столі я побачив срібну тацю із курильним приладдям і полірований мисник із пляшками, Мовчазний господар зараз же налив два високих килихи і додав до них содової із сифону. Провівши рукою в бік крісла, він поставив мій келих на столик і простягнув мені довгу глянцувату сигару. Відтак сів навпроти і спрямував на мене пильний погляд своїх дивовижних, світло-блакитних очей, що мерехтіли, наче крижане гірське озеро. Крізь тонку поволоку диму сигар я придивлявся до його обличчя, Знайомого мені по багатьох фотографіях. Ніс із горбинкою, ході за паліщуки, темноруда чуприна, що вже рідіє на Маківці, закручені мотузочком вуса, маленька, але зухвала еспаньолка. У ньому було щось і від Наполона Третього, і від Дон Кіхота, і від типово англійського джентльмена, аматора спорту «Собаки Коней» характерними рисами котрого є підтягнутість та енергійність. Сонце і вітер загортували до червоного його шкіру. Волохаті низько навислі брови надавали і без того холодним очам майже лютого виразу, а з зморшками чоло лише збільшувало лютість його погляду. Тілом він був дуже худорлявий, але міцний. А що стосується невтомності та фізичної витримки, то не раз було доведено, що в Англії достойних суперників у нього мало. Незважаючи на свої щісті з гаком футів, аристократ здавався людиною середнього зросту. Це через легку сотулість. Таким був знаменитий лорд Джон Рокстон. І зараз, сидячи навпроти, він уважно розглядав мене, покусуючи сигару, і жодним словом не порушував тривалої незручної мовчанки. «Отже», – сказав він нарешті, – «відступати нам уже не вдасться, милий юначе, адже ми з вами стрибнули кудись стрім голов. Але ж коли ви входили до зали, ймовірно, в ваших думках нічого такого не було?» Мені таке навіть не примарилося б. Саме так. Мені також не примарилося б. Але тепер ми з вами загрузли в цій історії по самісіньків вуха. Я всього три тижні тому повернувся з Уганди. Стих рондувати коттедж у Шотландії, у Гідді і селяки таке. От такої. Ваші плани, мабуть, також зруйновані? Та ні. Таке вже маю ремесло, адже я... «Журналіст. Працюю в Daily Гезет». «Так, звісно. Ви ж казали про це. До речі, тут є одна справа. Ви не відмовитесь допомогти?» «Із задоволенням. Але справа ризикована. Як ви на це?» «А в чому ризик?» «Я заведу вас до Белінгера. Ось у чому ризик. Ви про нього чули?» «Ні». Та що ви, юначе, на якому світі живете? Сер Джон Белінгер, наш найкращий жокей. На рівній доріжці я ще можу з ним позмагатися, але в перегонах із перешкодами він мене одразу ж заткне за пояс. Так от ні для кого не таємниця, що як тільки у Белінгера закінчується тренування, він починає пиячити це він називає вирівнювати лінію. У вівторок він допився до білої гарячки і з того часу бешкетує. Його кімната якраз над моєю. Лікарі кажуть, якщо бідулаху не погодувати хоча б на силу, то йому гаплик. Слуги цього джентльмена оголосили страйк, бо він лежить у ліжку із зарядженим револьвером і погрожує всадити всі шість куль у першого, хто до нього припреться. «Маю сказати, що Джон загалом нелюб'язний і до того ж стріляє без хиб. Але ж не можна допустити, щоб Жокей, котрий виграв великий національний приз, загинув такою безславною смертю. Як ви щодо такого?» «А що ви вирішили зробити?» – спитав я. «Найкраще навалитися на нього вдвох. Можливо, він зараз спить». У найгіршому випадку одного з нас поранять, зате інший встигне з ним упоратись. Якби нам вдалося зв'язати йому руки капою стапчана, а після цього хутко викликати телефоном лікаря зі шлунковим зондом, він би дуже розкішно повечеряв. Коли на людину раптом ні сило ні впало, звалюється таке завдання, радіти тут причини немає. Я не вважаю себе дуже великим сміливцем. Усе нове та незвідане малюється мені заздалегідь набагато страшнішим, ніж відбувається насправді. Така вже властивість суто ірландської полкої уяви. З іншого боку, мене завжди лякала думка, якби не накликати на себе ганебного звинувачення в боягустві, бо мені з малку втокмачували жах перед ним». Хотілося б думати, що коли хтось засумнівався б у моїй хоробрості, я зміг би кинутися в прірву, але спонукала б мене до цього не відвага, а гордість і страх бути визнаним боягузом. Тому хоч я сипався, сіпався, подумки уявляючи собі божевільну відпияток істоту в кімнаті на горі, та все ж мені вистачило самовладання – щоб висловити свою згоду найзневажливішою інтонацією, на яку я тільки спромігся, лорд Рокстон узявся було розписувати небезпеку майбутнього нашого завдання, але це лише змусило мене втратити терпець. «Словами, справі не зарадиш», – заявив я. «Ходімо!» Я піднявся. Він також. Потім... Коротко реготнувши, буцнув мене разів зо два п'ястком у груди і посадив назад у крісло. Гаразд, юначе, визнаний придатним. Я здивовано витріщився на нього. Сьогодні вранці я побував у Джона Берлінгера. Він прострелив мені лише кімоно. Слава богу, руки тряслися, але ми все ж натягнули на нього гамівну сорочку. І за кілька днів старегань знову буде у строю. Ви на мене не гніваєтеся, друзяко, строго поміж нами ця експедиція в Південну Америку справа дуже серйозна, і мені хочеться мати такого супутника, котрому зможу звіритися, як кам'яній горі, тому влаштував вам легкий іспит і маю сказати, що ви щастю вийшли зі становища. «Ви ще розумієте, що нам доведеться розраховувати лише на самих себе, тому що цьому дідугану Саммерлі із перших же кроків буде потрібна нянька. До речі, ви не той Мелоун, котрий буде грати в ірландській команді на чемпіонаті з регбі. Той, але ймовірно запасним. Отож, бо мені й здалося, ніби я вас десь бачив». Ваша зустріч із річманцями – найкраща гра за увесь сезон. Я намагаюся не пропускати жодного змагання з регбі, адже це наймужніший вид спорту. Однак я запросив вас зовсім не для того, щоб балакати про регбі. Займімося справами. Ось тут, на першій шпальті Таймс, є розклад пароплавних рейсів. Пароплав до пари відходить наступний середи. І якщо ви з професором встигнете зібрати речі, ми цим пароплавом і попливемо. Ну що на це скажете? Чудово. Я з ним про все домовлюся. А як у вас зі спорядженням? Про це потурбується моя газета. Стріляти вмієте? Приблизно як пересічний стрілець територіальних військ. Усього лиш... Боже, милий! У вас у молоді це вважається останньою справою. Ви всі бджоли без жала. Таким свого вулика не відстояти. І ще згадайте моє слово. При хтось до вас за медом. І що тоді робитимете? Ні, в Південній Америці зі зброєю треба поводитися вміло. Бо якщо наш приятель професор не дурий світ і не шаленець, нас чекає. Там щось вельми цікаве». Маєте рушницю. Лорд Рокстон підійшов до дубової шафи, відчинив дверцята, і я побачив за ним люфи гвинтівок, що виблискували металом, виставлені в ряд, немов органні труби. Зараз поглянемо, що я можу пожертвувати вам зі свого арсеналу. задумався лорд Рокстон. Він став виймати одну за одною чудові рушниці. Відкривав їх, клацав затворами, ласкаво гладив, як ніжна мати своїх немовлят, і ставив на місце. «Ось, бленд, з нього я завалив он того велетня!» Господар кивнув на голову білого носорога. «Якби був на десять кроків ближче, цей звір поповнив би мною свою колекцію!» У кулі цій єдиний шанс – слабка надія на життя. Сподіваюся, ви добре знаєте Гордона. Він поет, що співає коня, гвинтівку, і тих, хто вміє поводитися і з тим, і з іншим. Ось, і ще одна корисна річ 470-й телескопічний приціл подвійний джектор, бездоганна наводка. Три роки тому мені довелося виступити з цією гвинтівкою проти перуанських гіндлярів рабами. У тих місцях я був батогом Господа, хоча й не знайдете мого імені у жодній синій книзі. Бувають часи, друзяко, коли кожен із нас зобов'язаний стати на захист людських прав і справедливості, щоб не втратити поваги до самого себе. Ось чому я провадив там щось на кшталт війни, на свій страх і ризик. Сам її оголосив. Сам воював, сам її до кінця довів. Кожна риска це вбитий мною мерзотник. Дивіться, ціла драбина. Найбільша мітка зроблена після того, як я пристрелив в одній із заплав річки Путомагія Педро Лопеса, найогиднішого з продавців живого краму. А ось ця вам підійде. Він вийняв із шафи прекрасну гвинтівку оздоблену сріблом. «Приціл вивірений, магазин на п'ять набоїв. Можете сміливо довірити їй своє життя». Лорд Рокстон простягнув мені зброю та замкнув шафу. «До речі», – продовжував він, коли знов сів у крісло, «що ви знаєте про цього професора Челленджера?» «Я його побачив сьогодні вперше в житті. Я також». Правда, дивно, що ми з вами вирушаємо в подорож, покладаючись на слова абсолютно невідомого нам чоловіка, він, здається, доволі нахабний індивід, і його не толерують побратими по науці. Чому ви ним зацікавилися? Я коротко виклав співрозмовнику події сьогоднішнього ранку, лорд Рокстон уважно мене вислухав, потім приніс мапу Південної Америки та розклав її на столі. «Челенджер каже правду, чистісіньку правду», – серйозно зазначив він. «І я, зауважте, стверджую це не навмання. Південна Америка – мій улюблений континент, і якщо, скажімо, проїхати її наскрізь від Дар'єнської затоки до вогняної землі, то нічого величнішого та пишнішого не знайти на всій земній кулі». Цю країну мало знають, а який її чекає майбутнє, ніхто навіть не здогадується. Я об'їздив Південну Америку вздовж і впоперек. В періоди посухи побував у таких місцях, де відбув війну із продавцями рабів, про яку вам уже розповідав. І мені справді доводилося чути там легенди на подібні теми. Це всього лише індіанські перекази, але за ними... Безумовно, щось криється. Чим ближче пізнаєш Південну Америку, друже мій, тим більше починаєш вірити, що в цій країні усе можливо, усе що завгодно. Люди пересуваються там вузькими долинами річок, а за цими долинами починається повна невідомість. Ось тут, на Плоскогір'ї Матто він вказав сигарею місце на мапі. Або в цьому закутку, де сходяться кордони трьох держав, мене ніщо не здивує. Як сказав сьогодні челенджер, амазонка зрошує площу в 50 тисяч квадратних миль, порослих тропічним лісом. Площа, що майже дорівнює всій Європі. Не покидаючи бразильських джунглів, ми з вами могли перебувати одні від одного на відстані, яка відділяє Шотландію від Константинополя. Людина лише де-недеспро можна продертися крізь гущавину та протоптати в ній стежки. А що буває в періоди дощів? Рівень води в Амазонці підіймається щонайменше на 40 футів і перетворює все навколо в непролазне багно. Саме в такій країні і варто чекати усіляких див і таємниць. Чому б їх не розгадати? А до всього іншого... Дивне обличчя лорда Рокстона осяяла задоволена посмішка. «Там на кожному кроці доведеться ризикувати життям, а мені, як спортсмену, нічого іншого й не треба. Я наче старий м'яч для гольфа. Біла фарба з мене давно злущилася, тому тепер життя може вертіти мною, як схоче. Подряпин не залишиться». А ризик, милий юначе, надає нашому існуванню особливої гостроти. Тільки тоді варто жити, ми надто вже розпещені і дуже звикли до впорядкованості. Ні, дайте мені гвинтівку до рук, безмежний простір і неосяжну широчінь горизонту, і я подамся на пошуки того, що заслуговує на пошук. Чого тільки я не випробував у своєму житті? І воював, і брав участь у перегонах, і літав на аероплані. Але полювання на чудовиськ, які можуть наснитися лише після ситної вечері, це для мене зовсім нове відчуття. Шляхтич весело зареготав, перечуваючи те, що його чекало попереду. Можливо, я занадто захопився описом свого нового знайомця, але нам... Доведеться багато днів провести разом, і тому мені хочеться передати своє перше враження від цього чоловіка і з усіма особливостями його характеру, мови та мислення. Лише необхідність вести до редакції звіт про збори змусила мене покинути товариство Лорда Рокстона. Коли я йшов від нього, господар сидів у кріслі, залитий червоним світлом лампи змащував затвор своєї улюбленої гвинтівки та неголосно підсміювався, міркуючи про ті пригоди, які готувала нам Доля. І я пройнявся твердою впевненістю, що якщо на нас чигають небезпеки, то більш виваженого та відважного супутника, ніж лорд Рокстон, мені не знайти в усій Англії. Як не втомили мене донестями події цього дня, все ж я довго сидів із редактором відділу новин МакАрдлом, втокмачуючи йому всі обставини справи, яку він вважав за обов'язок завтра ж довести до відома нашого шефа, сера Джорджа Бомонта. Ми домовилися, що я буду надсилати докладні звіти про всі свої пригоди в формі листів до МакАрдла, і що вони... Будуть друкуватися в газеті або відразу ж по їх отриманні, або потім, залежно від санкцій професора Челленджера. Бо ми ще не знали, якими будуть умови, на яких він погодиться дати нам інформацію, потрібну для подорожі до невідомої країни. У відповідь на запит телефоном ми не почули від професора нічого іншого, крім запеклих нападок на пресу, але потім... Він усе ж сказав, що якщо його повідомлять про день і час нашого від'їзду, він доправить на параплав ті інструкції, які вважатиме слушними. Наш другий запит залишився зовсім без відповіді. Якщо не брати до уваги жалісного белькотіння пані Челленджер, котра благала нас не чіплятися до її чоловіка, адже він і без того розгніваний понад усіляку міру. Третя спроба, зроблена того ж дня, була припинена оглушливим тріском, і слідом за цим центральна станція повідомила, що у професора Челленджера розбита телефонна слухавка. Після цього ми більше не намагалися контактувати із ним. А тепер, мої терплячі читачі, я припиняю свою бесіду із вами. Відтепер... Якщо тільки продовження цієї розповіді колись дійде до вас, ви будете дізнаватися про мої подальші пригоди лише через газету. Я вручу редактору звіт про події, що слугували поштовхом до однієї із найнеймовірніших експедицій, які знає світ. І якщо мені не доля повернутися до Англії, ви збагнете, як усе це вийшло. Я дописую свій звіт у салоні пароплава «Франциск». Лоцман забере його із собою і передасть на зберігання панові МакАрдлу. На закінчення, поки я не загурнув нотатник, дозвольте мені накидати іще одну картину, яка залишиться зі мною, як останній спогад про батьківщину. «Пізня весна. Затхлий, туманний ранок. Мрячить холодна». Невелика мжичка, по набережній крокують три постаті в глянцуватих Макінтошах. Вони просуваються до східців великого пароплава, на якому вже підняли сині стяг. Попереду них носіве завізок, навантажений валізами, саквояжами та гвинтівками в чохлах. Довготелесий, сильний професор Самерлі човгає, похнюпивши голову. Як людина, котра гірко кається у скоєному, лорд Джон Рокстон у мисливському кепі та кашне крокує бадьоро, і його жваве витончене обличчя аж сяє від щастя. Щодо мене, то не маю жодного сумніву, що усім своїм виглядом демонструю радість адже суєта перед від'їздом та гіркота прощання вже залишилися позаду. Ми вже зовсім близько від параплава, аж раптом ззаду лунає чийсь голос. Це професор Челленджер, котрий обіцяв відпровадити нас. Він біжить за нами, важко сапаючи, увесь багряний і страшенно сердитий. «Ні, вже дякую», – каже професор. «Не маю ані найменшого бажання лізти на параплав. Мені треба сказати вам кілька слів, а це можна зробити і тут». Не уявляйте собі, будь ласка, що ви так уже мене й зобов'язали своєю поїздкою. Жодною мірою не вважаю себе вашим боржником. Істина залишається істиною. І усі ті розслідування, які ви маєте робити, ніяк на неї не вплинуть. І зможуть лише розпалити пристрасті різних невігласів. Необхідна вам інформація і мої інструкції лежать ось у цьому запечатаному конверті. Ви розкриєте його лише тоді, коли приїдете в місто Манаос на Амазонці, але не раніше того дня і години, які вказані на конверті. Ви все затямили? Сподіваюсь на вашу порядність і на те, що всі мої умови будуть ретельно дотримані. Пане Мелоун, я не маю наміру накладати заборону на ваші кореспонденції, оскільки метою вашої мандрівки є виклад фактів. Вимагаю від вас лише одного – не вказуйте точно, куди їдете, і не дозволяйте публікувати звіт про експедицію до вашого повернення. Прощавайте, сер. Вам вдалося дещо пом'якшити моє ставлення до тієї ганебної професії, представником якої, на жаль, ви є. Прощавайте, лорда Джон. Наскільки я знаю, наука для вас – книжка за сімома початками». Але полювання в тих місцях вам подобається. Не сумніваюся, що з часом в Мисливці з'явиться ваша замітка про те, як ви підстрелили Діморфодона. Бувайте й ви, професоре Самерлі. Якщо у вас ще не вичерпалася здатність до самовдосконалення, в чому відверто кажучи я сумніваюся, то ви повернетеся до Лондона значно розумнішим. Він круто обернувся і замить я побачив із палуби його присадкувату постать, що продиралася крізь натовп до потяга. Ми вже вийшли в Ла-Манш. Лунає останній гонг, що сповіщає про те, що час здавати листи. Зараз ми попрощаємося із лоцманом. А тепер вперед кораблику, вперед пливи. Хай береже Бог усіх нас і тих, хто залишився на березі, і тих, хто сподівається на щасливе повернення додому».